بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أننا بعض ما لقال الشعب بذلك نعم مخرج درسنا كشتري دي, دي, دي, دي, دي مخرج لغة ما دي نصنع ديقال الشعب مخرج لغة ما نصنع ديقال الشعب مخرج ديقال Və dedik ki, ərəb dili çox zəngin bir dildir. Əcə hər hansı bir hərfi öz məxrəcindən əda etməsək, tələffüz etməsək bu zaman məna tam bir şəkildə dəyişə bilər. Və qarik Quranı oxuyarkən mənanı dəyişə bilər. Və ona görə haram da bir şeyə girə bilər. Ona görə məxrəc elinə öyrə gəlmək mütləqdir. Dünən üç hərif keçdiyik, əlif bətə, buyun fə hərfin keçəyik. Bəzi hərflər başa Azərbaycan dininin hərflərini uyğundur ələbində. Və bəzi dərdə qarşı ərəblərin öz hərflərdir. Bu, bu hərflərdən birin hərfidir. Fəərinin məxrəci dilimizin ucunu yuxarı və aşağı kəsici dişlərin arasından bir az çıxatmaqla əf, əf deyərək, ərtək səsə hə, çıxır. Əf, əf, əf, əf, əf. Və buna misal olaraq, Azərbaycan dində olan səsi var, bu da sinlə yəni, ifadə olunur, sin, əs. Əgər düzgün bir şəkildə tələfüz ötməsi məna dəyişir. İf-mun, is-mun, İf is-mun. İf-mun, is-mun. günahtır. İsim isə addır. İfim, günahtır, ism addır. Və başqa sözlər var ki, hansı ki, burada da fə ilə səni qaçdırırsan, məna tamamilə bozulur. Yəni, fə hərfi elimizin ucunu yuxarı və as, aşağı kəsici dişlərinin arasından bir az çatmaqla əs, fə məxracıya çıxır. Dəmə deyək, fə, fi, su, əs, əs, əs, sə sə sə sə sə c s s s so so s s fərqi bilmək və qarı hər zaman məxrəcləri ayırmaq üçün gərək oxşar hərfləri dal dalab desin ki, məxrəclər də düzgün bir formada tədə olunsun. Ha nə oldu? Dinən sə sə c c Sə, si, su. Olur səndən. Sə, si, su. Açıqsa, bizimsi. Sə, olursa, sin inşaq ki, əni keçəcəyik, o açıqsıdır. Sə, si, -suf. Bu isə dilimizin ucuna bir daha təkrarlayaq, dilimizin ucunu yuxarı və aşağı, aşağı kəsici dişdən arasından bir az çıxatmaqla əv deyə həvaxını gedir və bu hərif tədəfiz olur. Sə, si, Tör. Birinci sədir, ikinci sindir. Tə, təsi. Tə, si. Si. məlim? Ha. Bir daha. Ə, dilinməyəcəm ucunu aşağı və yuxarı kəsirici dişlərinin arasından bab eləməli. Fə, fə... Fə... Bir daha mələ. Fə. Sizdə dilin ucu aşağı kəsirici dişlərinin kökünət yoxunmaqla əs və ya Azərbaycanın elində olan sıhhətmişdir. Amma bu isə dilimizin ucunu aşağı, yuxarı, kəsicikdən arasına çıxartmağa baxın, mənim boya əl. bilək. Əlf Əlf Əlf Əlf Çıxardım dilimizin mədək. Əlf <gülüyor> Yə, yeah, Allah olmalıdır dəfə 30. dəfə. Kanada. 1-ci Əf deyə hərifi çoxdur. Ənə olub? Bu hərifdə çox dayanmayaq, çünki yəni, heç bir vizaha ehtiyac yoxdur. Ondan sonraki hərif, cim. Cim hərfi ümən çox ixtilaflı hərifdir. Nə məhədir? İxtilaflı, yəni, görə, qəbilələrə görə və ölkələrə görə fərqləndir. Biz dedik ki, üç dənə cim var. Üç Üç təni cindir. Birinci, hicaz. Bunlar dəyilər, Jək. Bu cim, Jək imə deyilər, dəyilər, El-Hajju-əşhurun-mağlumət. Həttə Qur'an okuyanlar bələ böyük qayla, baxıq, böyük ilərin imanlar deyil, El-Hajju-əşhurun-mağlumət. mağlumət el Bunu, cim hərfini, Jək imə dedirə, qalqana səhətini itirir kalqala sətil və biz də şəhər hansı bir neçə əskilə kalqala hansı səslərdir hansı sözdə can can başlayacaq hansı sözdə başlayır bak bucaq yar q pa ba gi Qarqalı zamanı hava axını tamamilə dayanır. Qarqalı həriflərdə hava axını tamamilə dayanır. Əgər hər hansı bir qarib bunu əj deyərək tələfiz etsə, bu zaman hava axını dayanır. Deməli, sifətin biri itir. Əgər sifətin gezeigtə, əsas sifət optics. Əsas sifət itirsət mən hərif və məxrəc üzgün Bu, birinci qrup insanlar. İkinci qrup insanlar çoxluqdur, yani çox hissəni əhatə edir. Bunlar isə cimi Gə, Əl-Həccüq, Əl-Həccüq. Dilimizin uç hissəsini onların məxrəcində yuxarı damağa toxundurmaqla Əg-G, əg deyə tələfiz etdilər. Və bu məxrəcdə düzgündür. Çünki İmam Cəzəri deyil, وَمِنْ Va وَسْتِهِ Fəcimun şinun yəv Və minvas deyil Fəcimun şinun yəv Dinin ortasında üç hərif sürhasıdır Cim, şin, yəv Əgər Cimi biz gəl kimi etsək, gəl Bu zaman baxarız ki, dilimizin ortası yox, dilimizi tərəfi Uc hissəsiz, yuxarı damağa toxundu Əgim, əgim Və biz bunu dedik ki, şey, müalicənin yolu var Müalicənin yoluna deyil Məxrəcə tələfüz etmək, sonra məxrəcdən dili ayırmayaraq təzdən nəfəs almaq, yəni nəfəsi özünə götürmək. Əgər dilin ətrafı soyuqlaşsa, deməli məxrəc düzgündür. Əgər dilin ortası soyuqlaşsa, deməli məxrəc düzgündür. Əgər desək, əd d d Gəl. Baxaraq ki, dilin ortası yox, dilin əkrafı, əkraf hissəsi və ya uc hissəsi soruqlaşdır. Və bu cür eksəklə onda İbn-i Cəzəlinin sözünə yazdığı məxrək, yəni kitabına xilaf soruq. Bu zaman min vasitəyi yox və min atrafi gelməkdir, tərəfdən gedir və bu da düzgün -düz deyil. Və əksər, yəni deyərdim çoxluq bunu cim kimi tərəfiz edir, cəh, cəh əcəb gələt, üçə elhəc, elhəc əs-ərabc misal şeirdən dediyi kimi vamin vasitəsi dilin ortasında yuxarı damağa toxundurmaqla və hava axınını tamamilə dayanmaqla bir müddətdən sonra yen təzəl ədə etməklə gə gə əcəb əcəb el hac du el hac ca və bunu yoxlamaq istəsəz, dediyim kimi tələffüz edirik hərfi, ondan sonra məxrəcdən dilə ayırmır, nəfəs alırıq və baxırıq ki, dilin ortası soyuqladı. el gə el Və bu düzgün gün, kimdir? Bəli, çünki əgər, baxın, bəli, qalqala sifəti olmasa, deməli, cin o həmin cindəyir. Bəli, baxın, əd, gə, əd, gə, amma desək, əj, əd, gə, gə, bu zaman qalqala sifəti alınmaq. Və bu, qəd həriflərdəndir, qax, ta, bə, cin, dəv biz esas şahri dediğimiz o kutucuk harflerinde hava axını tamamilə dayanır. et et et et et götürülür. Adın nahracanlarda yemin, dilin ortası, dilin çıxır. Və bunu malcasını dedim. Evdə hara, yəni nə ilə sə Baxsın görsün hara soyuqdur. Dinləmə eləmə, baxım yoxsa başa sorulur. Əjdə. Nəfasat. Əjdə. Görürsüz, hara, hara nə? Hara soyuqdur? Hansı məcə? Hamsə. Ya. Əjdə. Gör, hara soyuludur, ortası. Yoxsa ətrafı hara tərəfdən Hələ orta or, hissəsi, də. bir barə ətraf sor Ləsə, bax, ədgis, ədgis. Baxırsan ki, soruq hissə bura oldu, ətraf, yəni ucu hissəsi. Bir barə deyirəm ki, ədgis, Və bu zaman, yanda saxlar, bu məşq etdiyədə dili məxrəcdən çək Dili məxrəcdən çəksən artıq, yəni itirəcəyə o, keyfətli. Tələfüz et, sonra dili həmin yerdə saxla, sonra nəfəs at. Görecəksən ki, dil soyu, yəni soyuqlaşdır ortasıdır. Deməli, məxrəc düzdür. Ona görə biz deyirik ki, əh, Biz ə, əudu billəhi minəşşeytanirracim, yox, əudu minəşşeytanirracim, yox, əudu billəhi minəşşeytanirracim, Gə, gə, gə, gə, gə, gə, gə, gə, gə, gə, gə, gə, nə oldu? Gim verməklə və hava axını tamamilə dayanmaqla gə, deyə tələffüz. <gülüyor> Ha, yəni bir, müəyyən bir vaxt lazım. Ümmən, yəni yazıca saxlayın, məxrac elmini, yəni kirat elmini, Qur'an elmini, örgəmək üçün müəyyən bir vaxt lazım. Mən bunu hər zaman deyirəm. <gülüyor> hələn məlim çətin əliqləri qabağdadır məndir. Bu hələn xasadlıdır. bir vaxt lazım, müəyyən bir vaxt. Tezliklə heç bir şey olmaz. Nə bir aya, nə kəyə, bu iş, yəni alınan deyəm. Yəni alınan, deyə, alınan deyə, deyəndə bilək çəkməcəyəm.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 Və bu zamanda ayırdığı halda da səhv eşitlikdə onu edər ki, bu səhvdir. Nəyə? Belə biləyir. Yəni, səhvi yüzü də bilməliyik ki, ayıra biləyik. Məlim... Gə, qi, Gə, qi, qoq. Əl, qoq. Əl, qoq. İl, qoq. İl, qoq. Un, qoq. Un, qoq. Əlman, mən buyur cə cə c c jo əc məyin bax mə əc dedi də həm sifəti verir həm həm sifəti biz nə deyirik əc əc mufətə həm təmsil edir cəhət zehn sifəti əcə bis əc mufətə təmsil edir Gində həmsifəti yox, əd, gör, bax, havaxın tamamıya dayanır, əd, gör, sonra isə tədəfis olur, bir dəhə, məlum, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, ortası ilə, və mi, vas Məli mi? Məli mi, məl. məl, məl. bir dilim o dilim o qədər. Gə, qi, qoq. Bax, bir barə yəni, ya, yəni, yəni, qarqalan sifətində hava axlı dayanır. Bir barə deyir şey ki, gə, qi, qoq. Sən dediyin bir də barə hava axlı dayanır, səqıntı yaranır. Gə, qi, qoq. oldu? Bu, ürməli. Cəndət birinci cüzdür. Cəndət gəl, cə, gəl, cə, gəl, giy, Ətrafdan cə. dilin ucundan. Bizə ortası lazımdır. Cə. Dilin ucunu hara vırsan? Dili hara vırsan? Yuxarı? Cə. Ətrafını vırsan, yoxsa ortasını? Ha? Ortasını bir daha... İndi düzdür malan. Gə. Malan. Gə. Gə birinci düzdür. 2-ci və 3-cü yoxdur. Gə. Patə tələsmə. Gə. Gi. Ju. Düzdür. Anlarım mə. Gə. Ju. Ju c, ç, j. Yus. Buurmalaq. c, ç, C, orta dili ucu artıq məxrəcə toxunur. Səhv Üçüncü bir dəndə hərfi keçək, ondan sonra bütün hərfləri məxraq üçün Daha doğrusu soruşum sizdən. Ondan sonra sabah dağm edək. Hə. Mələk hə hərfi Azərbaycan dində olan hə hərfinin qalın formasında, mələk qalın, qoğazın sıxılmasının nəticəsində, qoğazın ortasında, qoğazatılı hərfi deyilən bir yerdən tələfiz onun bir hərfdir. Hə. Azərbaycan bu hərfi yoxdur. Azərbaycan yalnız var hə, hə, hi, hu. Bu ərablərdə də var. Ərablərdə iki dənə var ərabləndə. Var hə, var hə, hi, hi, hu, hu. Alın. Bu məxrəci, yazı boğazın ortasıdır. Boğazın ortasıdır sanışdır. Boğaz damarları ıskılması nəticəsində ıskılıb. Sıxılır. Çünki biz sıxmadan onda Hə, Hə, sıca o deyil Hə, Hə. Boğaz sıxılma nəticəsində Ədəlman, hərif Həkimi tədəfəcəndir. Hə, Hə, Hə, Hə, Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahir Rahmanir Rahim düzdür. Bismillahir Rahmanir Rahim düzdür. Boğazın ortasından. Boğaz sağlam Allah sıxlar, nəticəsində Əbu Allah hər hərfi hakim etməsi. Qal nə olur? H, h, h. Bu olmaz. H, h, h. H, m. Azərbaycan dillə olan adi birdir, gələcəkdə keçəcək Amma bu isə Azərbaycan dillə yoxdur böyle hərf. Belə bir səs, belə bir e, yoxdur, yani belə bir sıkıntı. Amma ərablərdə var, hə, hiyy. -hi. Və həmkinin bu hərfi də düzgün bir şəkirdə tələffüz etməsən məna dəyişir. Əhvə, əhvə. Mənalar təmamilə dəyişir. Və çox sözlər var ki, orada nə? Bu həriflər düzgün bir şəkildə tələffüz olmadığında da məna dəyişirir. Və Qurankəni oxuyarkən düzgün bir şəkildə oxumaq lazımdır. Məna dəyişirsiniz. Məxrac haraydı? Hərin məxraci? Qoğazın ortasını damarını sıxmaqla. Sıxmaqla nəticəsində çıxan hərif kimi tələffüz olunur. Buyur məlim? Olur sən hərindən. Buyur, məlum? İkinci hə ilə hu, o hür öbürsünə. Lə, hə, hə, məlum boğaç ortası sığılıq, hə, hi, hu və yəndir qaq lazımdır. Buyur, məlum? Yüzəl. Canım. Yenə yani elə bir şəkildə tələffüz etməz və mikrofon olmasa belə eşidilsin. Hə, hi, hu. Hə, hi, hu. Bə bu halda tələffüz zamanı bəzi ifratlar var. ifrat dərəcəsində yəni nə bir, yani bir dəfə, iki dəfə desə artıq gözün üstürür Quran təlimində. Ona görə Quran oxuyanda və hərfi tələffüz edəndə necə imamca cəzə deyir? Bila takallufi. Yəni, təkəllüf olmamalıdır. Yəni, çətinlik olmamalıdır. Əziyyət, yəni, ver verməməz özü və. Yəni, bəzi var qarılar, deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim. Özünü sıxır məxrəc zamanı. Və bu oxunuş düzgündür, oxunuş deyil. Çünki bu oxunuş bilə təkəllüfi, təkəllüfsüz, əziyyətsiz sözünə ziddir. Və Quran-ı kəramı oxuyarkən qarı heç bir təkəllüf, yəni heç bir əziyyət çəkməməlidir. Məlim? Qobursa hə. Bizim Azərbaycanın hə isə hə. Deysənə hə Amma bu isə hə. Hi, məqrəcə hardadır? <gülüyor> Nəhcəsində çıxır. Alar. Üçüncü hə oxşamaq birəsə. Bir daha. Hə. Hi. Hı. Çalışın bu hərfi əda etdiyə nəfəs alaq. Əgər biz desə hə ru artıq nəfəs çatmaqdığı üçün boğaz da tam bir şəkildə sıxılır. Ona görə ha hi hu ha hi Birinci normaldır, ikinci üç biraz ha hi hu. Yəni hansı da İrəz də bu ağızın sınan alınan bu xanadlar. Aydın oldu dərs. bu üç hərfinəki farklar nə? Yəni, keçdiyimiz üç hərfi təkrar edək. Məli, B hərfilin hardandır. Tam bir şəkildə izahatıb. B hərfilin. B hərfilin. B hərfilin. B hərfilin. B Qalqala sifətini alır, əbd, əbd, əb, ince bir şəkildə, əbd, deyilər b, Azərbaycan qızı bir aradır, b, b, b, b, b tamamilə dayanır. Ədayq, b, bi, əbd, əbd, kəsərdir, kəsərdir. Yəni, dedik ki, qalqalanın səbəbi nədir? Məllim, qalqalan səbəbi? Nəyə qələ biz qalqan? Harfi göstərmək üçün. Əgər biz desəkik, Əb, əb. qarı bilməyəcək, biz bunu bəd edəyik, dəd edəyik, nəd edəyik. Ona qələ təzdən qalqalan edəyik, havaqı tamamilə dayanır və bu zaman eşittirmək üçün və özünə eşittirmək üçün sən ne, bə ne deyilsən? Mesələn, çoxlar okuyur, Qölmü vəlləhəm əhəd أحد بمثل احدي احدي دادي البادي ايش بالمره انه قال قرات سوره مريم المطلق تقول هو الله احد الله الصمد ان لم تاه فيني اخرجك انا ما تاه في المخرج فتي بي جسم طمغم كش طمامه Dilin ucu, yuxarı, kəsici, dişlərin damağına, topunmaqla. İncədir, qalındır? İncədir. İncədir. Əda et görürüm. Biz dedik ki, tə hərfində bir sifət var. Mütləq bir sifətdir. Həms. Nə deməkdir həms? Lüğətindir. Sütü deməkdir. Sütü deməkdir. Süt deməkdir. Süt deməkdir həms. Və həms sifəti babu sifətdir. Əd. Əcəb. Məsələn, ta hərfi Ehdinə sırat al-mustaqim Sırat ta. ta Ta hərfində həmsi var Ona görə ta hərfi deyil. kimi tələfizə etmək düzdüm deyil. Pa, pa, pa Həm ki, bu olduğu üçün həm sifəti ilə qalifara uygun gəldir. Heç zaman. İnşallah məqaric dərsində keçdiyidən sonra sifətlər dərsində var. Hər bir hərfin sifətini yəni, keçərək tələfiz edəcəyik. Sura semavat dedi semavat qəsma və sözündə 3 dənə okunuş var. İksi isə biri isə düzdür.